četvrtkom. Krajem 10. stoljeća u norveškoj živio je čovjek po imenu Torvald, sin Asvaldov. Imao je sina koji se zvao Erik. Otac i sin morali su otići iz Norveške. Izvori kažu da su počinili neka ubojstva. Doplovili su na Island i na Hornstrandiru najsjevernijem islandskom polotoku skrasili su se u mjestu zvanom Drangar. Tamo je torvald umro, a Erik se oženio za Tjolhildu, kćerku jorundovu. Par nije dugo živio u miru. U Eriku, za koju se vjeruje da je nastala u 13. stoljeću, piše. Onda su Erikovi robovi izazvali odron zemlje na imanju Valthyofa u Valthyof Sadru. Ejolf Prljavi, njegov rođak, ubio je robove pored Skates Brekura, padine konjskog trkališta, smještenog iznad Vatshorna. Onda je Erik ubio Ejolfa Prljavog. On je također kod Lake Skalara Dašare za igru pobio hrafna duelanta. Garstein i od od Jorfija, Ejolfovi rođaci, bili su vojni zbog smrti pokrenuti sudski postupak. I tada je Erik protjeran iz Hauk Dallra. Bio je to drugi put da Erik zbog svoje čudi morao otići iz mjesta na kojemu se skrasio. Erik i njegova supruga podigli su novi dom u Brejda fjordu, velikom zaljevu na zapadu Islanda. Na otoku Brokej podigli su kuću. i Ni tamo nisu dugo ostali. Krajem 10. stoljeća Islandom su vladali Godari, poglavice kojih je bilo oko 40. Na otoku je utemeljena i skupština zvana Ting. Ona se svake godine na dan 21. lipnja sastajala u mjestu koje je nazvano Tingvelir. Ta se skupština sastojala od zakonodavnog vijeća u kojemu su Godari donosili i nadopunjavali zakone i sustava sudova u kojima su kuće vlasnici, imenovani od Godara, djelovali kao vijeće sudaca. Island nije imao središnju vlast. Na tako uređenom otoku žestoki viking po imenu Erik upadao je u niz problema. Prvo je zbog spora oko robova poubijao ljude koji su mu nanijeli štetu. Onda se morao preseliti na drugo mjesto. I tamo je opet do izražaja došla njegova nagla čud. U sagiju Eriku piše... On je zauzeo broke i prve zime prebivao u Tradiru. U to vrijeme on je posudio Torgestu neke stupove. Nakon toga Erik se preselio na Exnei i prebivao je u Erikstadiru. Tražio je natragone stupove i nije ih dobio. Tada je Erik otišao i iz Brejda-Boltstadra donio stupove. Torgesti krenuo u potjeru za njim. Borili su se nedaleko od Sjenokoše kod Drangara, i tamo su pala dva Torgestova sina i još neki drugi ljudi. Za Erika Crvenog, taj nadimak najvjerojatnije dobio zbog boje svoje brade, više nije bila mjesta na Islandu. U Norvešku nije mogao. Jedini put bio je onaj morem na zapad. Od tamo se pola stoljeća ranije vratio viking po imenu Gunbjorn, sin ulfavrane. I on je pričao da na zapadu postoje neki otoci i da se iza njih nalazi zemlja. Kada je skupština protjerala Erika, on je opremio brod i krenuo na zapad. Trije godine Erik Crveni istraživao Grenland. Oni njegovi ljudi označili su mjesto dobra za farme i kuće. Zabilježili su gdje ima medvjeda, lisica, karibua, ribe i morski sisavaca. Godine 1986. Erik se vratio na Grenland. S Islanda u Novu zemlju krenulo je 25 brodova s kolonistima. Do Grenlanda došlo je njih 14. Island je već postao tijesan za ljude koji su na njemu živjeli. Sin Erika Crvenog, Leif erikson. Pogaja vikinge još dalje na zapad. On ih je odveo sve do Sjeverne Amerike, do Helulunda, današnjeg otoka Bafin, do Marklanda, današnjeg Labradora, i zemlje divlje loze i žita koju su nazvali Vinland, zemlja vina ili zemlja pašnjaka, kako neki filolozi tvrde, gdje se ona točno nalazila i danas je predmet spora. Na Grenlandu vikinzi su utemeljili snažnu koloniju. Jared Diamond u knjizi Slom, kako se društva odlučuju za propast ili uspjeh piše. Za početak stanovništvo Grenlanda od oko 5000 ljudi živjelo je na 250 farmi, u prosjeku 20 na jednoj farmi, koje su pak bile organizirane u općine sa središtem u 14 glavnih crkava, a oko svake je bilo u prosjeku 20 farmi. Grenland je bio izuzetno komunalno društvo, u kojem se čovjek nije mogao odvojiti, sam se prehranjivati i nadati se da će preživjeti. U jednu ruku, ljudi s iste farme ili iz iste općine morali su neizostavno surađivati kad su u proljeće išli u lov na tuljane, ljeti u lovu u nordrsetu, kad su krajem ljeta kosili travu za sijeno, u jesen išli u lov na sobove ili kad su gradili. Svaku tu djelatnost moralo je zajednički obavljati mnogo ljudi, a jedna osoba mogla bi je provesti dijelomično ili nikako. Zamislite samo da pokušavate sami samcati okružiti krdo divljih sobova ili jato tuljana, ili pak staviti kamen od 4 tone na njegovo mjesto u katedrali. Erik Crveni na Grenladu utemeljuje dvije glavne nasaobine, istočnu i zapadnu. Kršćanstvo je na otok došlo u 11. stoljeću. Grenland je dobio biskupiju 1126. Do 1261. vikinzi na Grenlandu živjeli su u republici s uređenjem sličnim onim na Islandu. Onda su kolonisti prisegli na vjernost kralju Norveške. Kolonija će postojati do 15. stoljeća. Onda će nestati. I za nje ostaće samo kamene ruševine. Godine 1368. na Grenland je pristao zadnji trgovački brod koji je poslao Norveški kralj. Trgovine s Grenlandom bile je kraljevski monopol. Do 1406. zabilježena su još samo četiri putovanja brodom za Grenland. Kapetani su tvrdili da su slučajno došli do tog otoka. Zadnji je prema izvorima na njemu bio brod norveškog kapetana Torstaina Olafsona. On se s Grenlanda u Norvešku vratio 1410. godine. Kapetan Olafsen donio je tri vijesti iz Grenlanda. Prvo, da je čovjek imenom Kolgrin 1407. spaljen na lomači jer je u pomoć Charolija zaveo ženu imenom Steinun. Drugu, da je jedna Steinun potom poludjela i umrla. I treću, da su se on Olafson i Grenlandjanka Sigrid Bjornsdóttir vjenčali 14. rujna 1408. godine u crkvi na Hvalseju to su posljednje pisane obavijesti koje se odnose izričito na Grenland. Nakon ovog putovanja gube se vijesti o toj koloniji na Grenlandu. Njezini stanovnici su ili nestali, najvjerojatnije su umrli od gladi ili su se stopili s domorodačkim stanovništvom. I za njih ostale su samo ruševine njihovih farmi i crkava. Zašto je propala kolonija na Grenlandu? Zašto uopće propadaju društva i civilizacije? zašto iza njih ostaju samo zagunetne ruševine. Može li se uopće govoriti o propasti civilizacija i društava ili je samo riječ o transformaciji? Na ova pitanja pokušat odgovoriti u par sljedećih emisije. Naš sugovornike je dr. Stašo Forenbacher s instituta za antropologiju Zavljom. Ta nekakva romantična ideja da civilizacije nestaju u vidu magle i isčezavaju bez traga i da za njima ostaju samo te teanstvene ruševine to je nešto što zapravo ne postoje kad se malo zadubite u tu tematiku. Međutim, to je što ste rekli istina. Dakle, mi znamo za puno starih civilizacija koje su postojale, a danas ih više nema. Prema tomu, očito je da su te stare civilizacije na neki način u jednom momentu prestale postojati. E sad, taj prestanak postojanja, to je ono što nas interesira, zbog čega se to sve iskupa događa. Znate, postoji ona jedna stara biološka analogija Civilizacije kao nekakvog živog organizma koji se rađa, koji ima svoj život i koji na koncu umire. Međutim, civilizacija nije živo bića, iako se sastoji od, od ljudi i od svega onoga što ti ljudi rade. Tako da, zapravo, taj prestanak života civilizacije je nešto što si moramo objasniti na nekakav drugi način. A da bismo si mogli početi ga objašnjavati, moramo ga de facto prvo definirati što podrazumije pod tim prestankom života, propašću ili kolapsom, kao što se to isto često kaže. Ima jedna definicija, a to je da je potpuni nestanak političkog sustava i njegovog civilizacijskog okvira, to bi zapravo bio propast civilizacije. Međutim, ključna riječ je ova prva, dakle potpuni nestanak. To je ono što se skoro nikad ne događa. Jer de facto sve te stare civilizacije ostavili su sobom Mnogo tragova ne samo ovih materialnih nego i različitih drugih i zapravo su se transformirale na neki način. Negdje sam pročitao da zapravo jedina možda civilizacija za koju bismo mogli reći da je doista propala i nestala bez traga to je ona najstarija sumerska. Jer nisu ostali niti nikakvi ljudi, nikakvi etničke nekakvi entiteti, nikakav jezik od njih sačuvan je u pisanom obliku, ali niko tim jezikom više ne govori, nikakvih elemenata više toga društva, tog političkog sistema danas nema. Praktički sve druge civilizacije na neki način su u promijenjenom obliku preživjele i nastavili svoj život u kasnim drugim civilizacijama. godine 1839 američki predsjednik Martin Van Buren imenovao je Johna Loyda Stevensa za posebnog veleposlanika u srednjoj Americi. Tada je još postojala savezna republika Srednje Amerike, torevina nastala nakon propasti španjolskog kolonijalnog carstva u Novom svijetu. Savezna republika nestaće u građanskom ratu, ali sa svojih putovanja po Srednjoj Americi, Stevens će donijeti zabilješke iz kojih će nastati njegova knjiga o putovanjima po Srednjoj Americi, Čijapasu i Jukatanu. Stevens nije bio samo političar i odvjetnik, on je bio zaljubljenik i proučavatelj starih civilizacija. Putovao je po Egiptu i Levantu, oduševljavao se opisima Mezuamerike koje je napisao Alexander von Humboldt. U svoje knjizi Stevens je napisao i ove retke. Spuštali smo se velikim kamenim stepenicama, ponegdje savršeno očuvanim, a drugdje razrušenim zbog drveća koje je izniklo kroz pukotine. Pratili smo vodiča. Kroz gustu šumu, ispresjecanu napola zatrpanim ostacima do četrnaestog stepenika, od kojih je jednog srušilo s postolja nabujalo korijenje, jedan je bio zarubljen u zagrljaju grana drveća i gotovo podignut sa zemlje, jedan bačen na tlo i zarobljen golemim biljkama, penjačicama i povijušama, a jedan je stajao, skupa sultarom ispred spomenika, usreću Marka koji je rastao oko njega, najizgled mu dajući sjenu i štiteći ga kao kakvu svetinju. Jedini zvuk koji je narušavao tišinu tog skrivenog grada bio je glasanje majmuna. Stevens je ovako opisao trenutak kada je naišao na ostatke jednog od gradova koje su iza sebe ostavili maje. Nekad su tisuće ljudi dolazile u taj grad, tamo trgovale, štovale bogove. U trenutku kada je Stevens došao do njega, tamo su bili samo majmuni. Grad je polako razarala prašuma. Stevensove knjige, uključujući i ovu o putovanju po Srednjoj Americi, potaknut će val istraživanja u Mezoamerici. Ta će istraživanja razotkriti sjajnu civilizaciju Maja. Stevens je bio samo jedan od putnika istraživača koji su pisali o gradovima civilizacija koje su činilo se iščezle ili se same urušile. Možda prvo što treba reći da kolaps nije nešto što se događa preko noći. Dakle, nijedna civilizacija nije pukla i raspala se neočekivano iznenade u kratkom roku. Sve su to procesi koji imaju svoje trajanja, kad kad desetljeća, kad kad i stoljeća. Što se zbiva? Pa zbiva se zapravo jedno općinito smanjivanje čitavog tog političkog sustava države, carstva, čemu god se već radi i u doslovnom smislu, dakle, carstva se raspadaju na nekakve provincije, na manje jedinice, broj ljudi koji su sastavni dio ili koji se činjavaju takvu političku jedinicu se smanjuje, bilo da oni nekud odlaze, dakle, često su tu i nekakve seobe migracije koje su upetljene u tu priču ili jednostavno se smanjuje broj ljudi kad, kad i na katastrofalan način, kroz gladi, kroz ratove, kroz smanjenje novorođenih, a povećanje smrtnosti, to ima za posljedicu i smanjenje urbanih centara koji su zapravo jezgrati starih civilizacija bili, dakle ti gradovi se često i napuštaju ili se barem bitno smanjuje njihovo stanovništvo. Za razliku od toga u provincijama često se povećavaju zapravo male centri, dakle ta jedna disperzija, decentralizacija se događa. Elita nestaje, vrhunska elita nestaje, carevi, kraljevi više nisu potrebni jel? jer se carstvo raspalo i sad zapravo moć počinju držati nekakvi mali poglavice, mali moćnici lokalni kojih ima više relativno. Gospodarstvo slabi, trgovina slabi, prikida se često trgovina na velike udaljenosti. Sve to skupa često ima za posljedicu da te civilizacije koje su obično bile pismene, prestaju biti pismene. Jer vam jednostavno više pismo ne treba, nemate više nekakvih održavanja velikih arhiva, dopisivanja itd. I to sve skupa je jedna prilično neugodna i bolna stvar za one ljude koji su u to uključeni. Može biti katastrofalna za njih jer se nekakvo relativno uredno stanje zakonitosti mijenja u, jedno, u jedan nered i nesigurnost najčešće. Dakle, svako ne želite biti dio takvih događanja ako to se može izbjeći. Tijekom četvrtog tisućeća prije Krista u olovijalnim nizinama donje Mezopotamije prestalo je dugo razdoblje pra povijesti i počinjalo je doba povijesti. U tom tisućeću, u porječju rijeka Eufrata i Tigrisa, pojavili su se pisma i gradovi. Među njima se ističu Uruk, Eridu, Nipur, Bad Tibira i Kiš. Krajem ranog dinastičkog prvog razdoblja, to je negdje oko 2900. prije Krista, Uruk je narastao na 400 hektara. Tijekom desetljeća iskapanja u roku su nađene i prve tablice s pismom. Na glinenu pločicu posebnim instrumentom napravljenim od drveta ili bjelokosti urezivali su se klinasti znakovi, to je takozvano protoklinasto pismo. To razdoblje uruka bilo je samo početak civilizacije u Mezopotamiji. Tamo su se u tisutljećima koje su uslijedila, razvila i propadala velika carstva. Iza tih gradova ponekad bi ostale velike ruševine, a nekada i za njih nije ostalo ništa, čak su nestala i polja koje su hranila te gradove. Tamo je kolaps bio potpun. Američki arheolog Robert McCormick Adams dugo je istraživao te gradove. U jednoj svojih knjiga, objevjenoj pod naslovom Srce gradova, napisao je i ove retke. Veći dio središnjeg naplavnog područja drevnog Eufrata danas je Pustara, koju je nemoguće kultivirati. Isprepletene dine, zapušteni nasipi oko kanala i gomile kamenih ostataka prijašnjih naselja pridonose tom nizinskom, bezizražajnom reljefu. Vegetacija je škrta, a u mnogim je područjima uopće nema. Grube površine erodirane djelovanjem vjetra te povremeno poplavljena uleknuća tvore nepravilan krajulik, koji se prostire u svim smjerovima. Obeshrabrujući za sve osim najupornijih putnika tek poneki rijetki šator ovdje govješta neposrednji utjecaj ljudskog života. Ipak, neko će ovdje počivala jezgra, srce, najstarija urbana pismena civilizacija na svijetu. S druge strane, mnogi bi rekli da je to na izvjesni način zapravo samo produžetak života tog sistema u jednom transformiranom obliku i da je to način na koji se rješavaju problemi koji su se kroz duže vrijeme nagomilali i na taj način se zapravo ta civilizacija mijenja u, u nešto novo, obnavlja se i preživljava u jednom drugačijem obliku. Tako da danas često zapravo ljudi koji se bave tom problematikom govore više o žilavosti civilizacija nego o propasti. Postoje mnogi načini na koje se one transformiraju i na koje preživljavaju. Kako dolazi do toga momenta da stvari kreću nizbrdo? Pa ima jedna knjiga koja je zašla prije sada još dosta godina, prije 20 dvadeseta godina, koji je napisa Joseph Tenter, koja je bila dosta utjecajna i koja je pokušala nekako dati jedan općenit odgovor koji bi vrijedio za sve civilizacije odnosno njihov završetak. On je temeljio svoje, svoje ideje na teoriji sustava i na činjenici da države, odnosno civilizacije često te mjere intenziviraju svoje gospodarstvo da u tome pretjeraju da ciljaju previsoko da prekorače mogućnosti koja im pruža okoliš njihovo vlastito gospodarstvo i e, u jednom momentu više taj napredak ne mogu udržati, onda stvari krenu u ubrnutom smjeru. Jednostavno rečeno, to bi otprilike izgledalo ovako. Svaka stara civilizacija, a Bog me i ova naša, kreće u momentu kada se stvara, kada se rađa, ako možemo tako reći, kreće sa iskorištavanjem izvora koji su najlakše dostupni i najobilatiji. Najbolja zemljišta se obrađuju, najjednostavnije rude se eksploatiraju tamo gdje ih ima najviše, gdje su najbogatije i tako dalje. S vremenom se to iscrpi i sad treba intenzivirati iskorištavanje na ten način da se koriste manje dobri izvori, e, mora se jasno više ulagati. Prema tomu imate situaciju gdje sa većim ulaganjem zapravo dobivate manji prirast. Onda se i to iscrpi. Pa idete dalje, pa koristite još slabije sirovine. Dakle, još više ulažete za još manji prirast. U jednom momentu ćete do, do toga da, bez obzira na to koliko povećavate ulaganje, više nećete imati dodatnog prirasta. Da pače, da počet će se događati to da imate negativni prirast, da imate pad. I u tom momentu se stvar počinje raspadati. Kad su vikinzi pristali na Grenlandu, došli su u područja koji su u istinu bila zelena. Bila su to mjesta gdje je bilo dosta divljači, ribe, ptica i trave. Vikinzi su se brzo dali na uživanje tog bogatstva. Tim uživanjem uništili su okoliš. Jared Diamond u knjizi Slom piše. Grenlandski norvežani narušili su okoliš na najmanje tri načina uništavanjem prirodnog raslinja, erozijom tla i košnjom tratine. Čim su došli, spalili su šume da iskrče zemlju za ispašu, a zatim su posjekli preostala stabla zbog drvne građe i ogrjeva. Stabla nisu mogla novo izrasti jer je po tim područjima kasnije pasla i gazila stoka, osobito zimi, kad je raslinje najosjetljivije jer ne raste. Na to uništenje okoliša došla je i malena promjena klime i tako je nestala Vikinška kolonija na Grenlandu. Otok je naseljen Evropljanima tek u 18. stoljeću. U, u novije vrijeme pojavile su se knjige, popularne knjige, popularno pisane knjige Jareda Daimonda koje su zapravo odlične knjige, vrlo zanimljive, sjajno pisane. Tu imate jedan drugi pogled na stvari, gdje se zapravo kolaps civilizacije pokušava objasniti, u biti ljudskom gramzljivošću, lošim odlukama elite koja vodi, Društvo, koje dovode do toga da se iscrpljuje prirodni okoliš i uvijek je tu zapravo njegovo objašnjenje da ljudi svojim pogrešnim odlukama svojim pretjeranim zadiranjem u okoliš kako bi se na brzinu riješile neke stvari na kratki rok zapravo vode sistem u nestabilnost i u propast opet ista stvar vredi i to je sasvim sigurno dio priče ali ne može objasniti sve ako mogu ja bi samo još dvije stvari rekao koje se često ovako u popularnoj mašti pojavljuju a koje zapravo treba odmah na početku reći da ne stoje Jedno je, ja bih to nazvao sindrom Atlantide. Dakle, civilizacije propade zbog prirodnih katastrofa. To se ne događa. Osim ako nas ne pogodi nekakav asteroid, onda ćemo otići putem dinosaurusa, međutim, srećom, to se događa svakih, ne znam, 150 milijona godina, pa šansa za to baš nije velika. Jel? Zapravo se događa obrnuto stvar. Sustavi koji dobro funkcioniraju, koji su jaki, nakon velikih prirodnih katastrofa, još više ojačaju, jer im to daje priliku da se de facto gospodarstvo Razvija. Druga stvar koja se isto tako često navodi kao uzrok, to su nekakve provale barbara, koji dolaze negdje izvana i ruše carstva. Sjetite se samo rimskog carstva, kao klasičnog primjera, međutim, barbari su bili oko rimskog carstva oduvijek i stalno. Prema tomu oni nisu uzrok, oni su posljedica kolapsa. I to ne vrijedi samo za Rim, nego i općenito. Kad jedan sustav oslabi, kada se počinje raspadati, onda oni koji su u susjedstvu koriste priliku. Tvrdnja da uništenje okoliša dovodi do sloma društave civilizacije nije nova, već u starom vijeku pojavila su se mišljenja da preveliko iskorištavanje okoliša vodi u propast. Starokršćanski pisac Sveti Ciprijan, koji je rođen oko 200. godine prije Krista u Kartagi, napisao je u dijelu Ad Demetranum ove redke uništenju okoliša. Sveti Ciprijan uništenje okoliša povezao je s općim moralnim padom. Opada količina zimskih kiša koje hrane sjeme u zemlji, kao i ljetnih vrućina koje čine urod zrelim. Proljeća nisu toliko svježa, a jeseni tako plodne. Planine, čije su utrobe razrovane i istrošene, daju manje mramora. Iscrpljeni rudnici nude slabije zalihe plemenitih metala. Žire su osiromašene i svakodnevno se smanjuju. Na poljima nedostaje sve više seljaka, na morima mornara, u vojarnama vojnika, kao i poštenja na tržnicama, pravde na sudovima, sloge u prijateljstvima, vještine u zanatima, strogosti u poukama. Sve što je blizu svog kraja ili ide prema svoje propasti i padu, osuđeno je na nestanak. To je presuda donesena svijetu. Taj gubitak snage i gubitak veličine mora završiti na koncu u iščeznuću. Suvremene teorije kolapsa, koje se temeljene u uništenju okoliša, prvi je postavio Ellsworth Huntington, američki geograf rođen 1876. u Galesburgu, u savezni državi Illinois. On je kao učitelj na koleđu u Turskoj istraživao kanjone rijeke Eufrat. Kasnije je predavao nas učilištu Yale i predvodio ekspedicije tog sveučilišta u Palestinu i Aziju. Huntington je smatrao da priroda ljudskih kultura prvenstveno ovisi o rasnom nasljedju. Ta je tvrdnja danas odbačena ali tvrdnja da civilizacije i društva propadaju ili cvatu ovisno o klimi i okolišu, sve je popularnije. Danas se obično ne uzima jedan uzrok za slo. Joseph Tainter svojoj knjizi Kolaps kompleksnih društava. Društav uspoređuje s velikim kulama od karata. Nakon što smo spomenuli tih nekoliko glavnih mehanizama, ja bih rekao možda kao jedan mali zaključak da... Se može reći da je propast civilizacija na neki način ishod međusobnog djelovanja između nekakvih političkih tvorevina ljudskih koje su same po sebi nestabilne i prirodnog okoliša koji je isto sam po sebi nestabilan bilo da se mijenja sam ili da je podložan promjeni zbog ljudskih aktivnosti. Ali, dakle, tu imate jednu veliku nestabilnost sa obje strane. Mi obično kad govorimo o tim starim, drevnim civilizacijama onda volimo reći da su to sve bili vrlo nestabilni sustavi uspored bi sa našim današnjim svijetom a vidimo da baš ni današnji svijet nije tako stabilan kako bi si mi to željeli ili kako kad kad mislimo jel? stare civilizacije bile su još krhke iz jednostavnog razloga što mnogi sustavi, kontrole i nekakve unutrašnje mjere stabilizacije jednostavno nisu postajale velike moćne države ovisile su o e, nabavljanju sirovina iz velikih udaljenosti koje su išle nekakvim karavanskim putevima koji su bili podložni razbojnicima, piratima, dogovorima sa lokalnim poglavicama i tako dalje. Elite su ovisile, njihova moć je ovisila de facto o, o dobrim odnosima sa mnoštvom razno raznih sitnih entiteta političkih i vrlo lako, vrlo male, mali problemi su zapravo mogli izazvati prekide tih, tih mreža koji su držali sustav na okupu. Prema tomu jest u, u nekom smislu možete gledati te stare, stare civilizacije, većinu njih kao nekakve kuće od karata, gdje se lako moglo dogoditi da i jedan mali dio dođe u takve probleme, da prestane funkcionirati i onda povuče za sobom još masu toga drugoga. I za većine civilizacije ostaju tragovi. Najviše fasciniraju ruševine koje su preživjele stoljeća i tisućeća. Kada je Martin Van Buren poslao Johna Stevensa u Srednju Ameriku, postajale su samo glasine o nekim ruševinama u prašumi Jukatana. Stevens i njegov pratitelj, engleski crtač Frederick Catherwood obišli su 44 nalazišta i grada. veličanstvenost ruševina uvjerila ih je da su maje razvile veliku civilizaciju. Nisu samo velike ruševine fascinantne. Jared Diamond ovako opisuje ostatke vikinga na Grenlandu, društvo koje na vrhuncu imalo oko 5000 stanovnika. Tajnu njihova nestanka simbolizira kamena crkva u Hvalseju. Zidovi, zapadni portal, niše i kameni zabati još su čitavi, manjka samo prvotni krov od tratine. Oko crkve leže ostaci samernih zgrada, staja, skladišta, spremišta za brodove te pašnjaci koji su prehranjivali ljude koji su ih podigli. Od svih europskih srednjovjekovnih društava, ruševine Grenlanda najbolje su očuvane upravo zato što su mjesta napuštena još dok su bila čitava, dok su u gotovo svim važnim srednjovjekovnim mjestima i gradovima ljudi nastavili živjeti i na temeljima srednjovjekovnih zgrada podizali nove. Kada danas posjetite Hvalsej, gotovo da očekujete da će iz tih zgrada izići vikenzi, a zapravo vlada gluha tišina. U krugu od 30 km gotovo nema stanovnika. Nisu samo ruševine jedini trag civilizacije koja se slomila. Tu su grobovi, predmeti, pisani izvori. Kad kad je stvar očita na prvi pogled, mislim, odite u džungli Vukatana, tamo ćete vidjeti ostatke divovskih gradova u kojima više niko ne živi. Dakle, tu nema dileme šta, da je postojala nekakva civilizacija koje više nema. S druge strane, u prostorima kao što je, recimo, Bliski istok, gdje se živjelo od pamti i živi se danas uvijek zapravo u nekakvom obliku države u zadnjih pet ili šest tisuća godina, tu treba malo pažljivije promotriti arheološku građu da bi se vidjelo da li se u nekom momentu i kada dogodio kolaps, da li se dogodilo jedno urušavanje civilizacije zapravo morate pronaći tragove cijelog niza događaja i procesa koji reflektiraju one stvari koje sam nabrojao već danas negdje na početku ovog našeg razgovora, dakle morate naći tragove toga da su se gradovi smanjili, da je bilo manje ljudi, da je trgovina bila manje intenzivna nego nekad i tako dalje, da ne ponavljam sada opet sve te stvari, nije jasno dovoljno pronaći, ne znam, grupu pobijenih ljudi u nekakoj zapaljenoj zgradi ili ovako nečemu jer to može značiti bezbere različiti stvari. Godine 1922. Arnold Joseph Toynbee, engleski povjesničar, putovao je po Bugarskoj i tamo je vidio da bugarski seljaci nose kape od lisičijeg krzna slične onima koji su na glavi nosili kserksovi vojnici u grčko-perzijskim ratovima i koje je opisao Herodot u svoje povijesti. Činjenica da su seljaci na glavi nosili kape, kakve su skoro dva i ranije nosili perzijski vojnici koji su prošli kroz Strakiju, potaknula je Tonbije na razmišljanje da u povijesti postoji neki kontinuitet i da postoje matrice koje se ne mijenjaju. Iz tog razmišljanja izašlo je dijelo od 12 tomova, nazvano A Study of History, u tom dijelu Toynbee je iznio svoju filozofiju povijesti utemeljenu na cikličkom razvoju i propasti civilizacije. Prema toynbee većina civilizacije prolazi ovaj ciklus, a rađaju se, cvatu i onda propadaju. Toynbee je istražio rast i pad 26 civilizacija i zaključio da su sve one počele svoj uspon uspješnim odgovorima na izazove koji su pred njih postavljeni. Civilizacije su počele propadati kada su njihove vođe prestale kreativno odgovarati na te izazove. Danas se ta ciklička povijest ne prihvaća, ali ostaje činjenica da mnoge civilizacije imaju taj put. Rađaju se, cvatu i nestaju. Jedna od njih bila je civilizacija koja je se razvila u dolini rijeke Ind. To je jedna velika brončano-domna civilizacija koja je ogroman prostor zapravo zaposjedala. Nama je to nekako daleko jer je to Azija, pa zapravo ne s to su bile države koje su bile možda moćnije od, od bilo čega u Mezopotamiji u to vrijeme kad su postojale, to je bilo negdje pod kret i na prelazu u drugi, drugo tisućljeće prije Krista. Tamo su istraživanja velika se provodila negdje sredinom 20. stoljeća i Samohenđo darom je sa tom civilizacijom je povezano masu nedoumica i, i vrlo interesantnih kontroverzi zapravo. Jako malo znamo o tome, vrlo malo znamo kako je nastala, ništa ne znamo zapravo o tomu kakav je bio njihov politički sustav, to je bila jedna vrlo neobična civilizacija gdje vi nemate vidljive elite. Inače uvijek kad govorimo o nekakvim starim državama, uvijek su tu neki faraoni, nekakvi inke, nekakvi carevi moćni jel, koji drže to sve pod kontrolom, nekakva elita. mohenjo ima sve karakteristike urbane civilizacije, ali nema tragova elite, to je doista nešto vrlo neobično. I onda se događa to da negdje oko 1900. godine prije Krista ta brončanodobna civilizacija se raspada i dugo vremena se govorilo, to je ona jedna od onih mojih dva objašnjenja koje to nisu, jel, da, je ta, da su tu civilizaciju oborili arici koji bi došli negdje iz Središnje Azije u Indiju u to doba to je jedna starinska zapravo teorija koja je toliko duboko ušančena da još uvijek danas ljudi obično kad o tome misle, misle na to jel, ako se baš ne bave tom problematikom međutim već dosta dugo znamo da zapravo je to neodrživo iz jednostavnog razloga što mnoge stvari koje se smatraju izrazito arijskim kasnije na prostoru Indijskog podkontinenta i Pakistana današnjeg, da su mnoge Ključne stvari koje se tiču vjerovanja, religije i, i svjetonazora zapravo postavili prepoznatljive su u staroj civilizaciji Inde. Dakle, to bi bilo prije nego što, su, što bi po tim pretpostavkama Arici ušli u taj prostor. Prema tomu ta hipoteza jednostavno više danas ne drži vodu. Godine 1921. iskopavanje humaka na kojima je bilo podignuto selo po imenu Harapa otkrilo je da se tamo nalaze ostaci velikog grada. Harapa se nalazi na lijevoj obali sada suhog korita rijeke Ravi. Selo je smješteno u Panjžobu u istočnom Pakistanu. Muhendžo Daro bio je još veće nalazište. Ovako ga opisuje Robin Cunningham u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Južna Azija od ranih sela do budizma. Nedavna istraživanja sugeriraju da su njegova jezgra i predgrađa prekrivala područje veliko i do 200 hektara. Okrunjen budističkom stupom iz 3. stoljeća nakon Krista, humak utvrde, podignut na podiju od cigle od blata, uzdiže se 10 metara iznad okolne naplavne nizine. Prekrivajući područje od 10 hektara, humak je okružen zidom i sadrži niz izvanrednih struktura. Prva od njih, veliko kupalište, ima razmjere 12 puta 7 metara i duboko je 2,4 metra. Napravljeno je od paljene cigle potopljene u bitumen kako bi se osigurala otpornost na vodu. Kupalište je okruženo kolonadom i pojedinim odajama i moglo je zaprimati i do 160 kubičnih metara vode. Ono je odmah pored žitnice visoke 6 metara, koja ima razmire 50 puta 27 metara. Ništa više od temelja napravljenih od cigla od blata nije preživjelo do danas. Zadnji spomenik je dvorana sa stupovima na južnom dijelu utvrde, koje ukazuje na postojanje četiri reda po pet stupova, napravljenih od cigala od blata. Pored tih velikih zgrada u Mohenjo-Daru nalazi se i niz nastambi položenih uzduš pravilno postavljenih ulica i dvorišta. Veliki dio kuća ima kupovnice i sustav kanalizacije i odvodnje. mohenjo i Harapa dva su najveće nalazište civilizacije koje se naziva Induska. To je najranija znana urbana civilizacija na indijskom podkontinentu. Civilizacija je cvala od 2600. do 1900. godine prije krista. Postoji cijeli niz različitih drugih objašnjenja koja kreću od prirodnih nekakvih promjena koje su se možda desile, koje su imale za posljedicu promjene prirodnog okoliša Jednostavno promjene tokova nekih od tih velikih rijeka uz koji su ti gradovi postojali, koji su onda ostali na suhom, da tako kažem. Preko nekakvih klimatskih promjena, preko promjena u tlu koje su izazvali sami ljudi svojim intenzivnim iskorištavanjem, zemljoradnjom, intenzivnom na tom prostoru, naime, intenzivna zemljoradnja uz navodnjavanje obično dovodi do zasoljavanja, do salinizacije tla. I onda je jasno što više navodnjavate, To vam je tlo više slano i, I prinoci vam padaju I to onda vodi u velike probleme Dakle, nekoliko stvari se tu obično spominje Kao, kao mogući razlog A zapravo Najezde Arjevaca su de facto ispale Iz kombinacije I imate jedna vrlo impresivna fotografija Koja se često pokazuje Gdje vidite te ljudske Skelete Na prvi pogled razbacane Unutar nekakvog objekta i koji su se interpretirali kao žrtve pokolja. Međutim, naknadna istraživanja i reanalize tih podataka su pokazali da se radi o groblju, koje je nastalo kasnije na nekakvu unutar jednog dijela koje je prije toga bilo dio, dio grada. Danas se zna da je to de facto groblje, da su to grobovi formalni čak sa grobnim prilozima dalje Prema tomu i taj argument je ispao iz igre. U drugom pjevanju Ilijade Homer nabraja brodove s grčkim ratnicima koji su doplovili do Troje. S najviše brodova, njih stotinu, od Troju doplovio Agamemnon, Mikenski kralj i vrhovni zapovjednik grčke vojske koja je obsjedala Troju. Nakon Agamemnonovih Mikenjana, s 80 brodova u obsadu Troje došli su ratnici s najvećeg grčkog otoka. Hrećane vođaše kralj i domeneje, kopljanik slavni, koji su bili iz Knosa, Gortina, s mnogim Zidovma, koji iz Likta, Mileta, Likasta, Bijelog, Grada, i iz Rituja, Festa, Gradova gdje živi se zgodno, i drugih bijaše skrete u koje stoje gradova. Sve je vodio njih i domenej, kopljanik slavni i Eniali u bogu ljubomornom ravni Merion. S njima je krenulo sveg 80 crnijih lađa. U glasovitom 19. pjevanju Odiseje Homer govori da postoji zemlja zvana Kreta koja se nalazi usred mora tamnog poput vina. Ta je zemlja lijepa i plodna i na njoj stotinu gradova žive bezbrojni ljudi. Na toj kreti nastala je prva velika europska civilizacija i poput većine civilizacija nakon vremena cvata ta se civilizacija slomila barem se tako čini Kreta je jedan specifični slučaj koji je vrlo atraktivan opet radi toga jer imamo nekakve povijesne informacije ipak o tomu koje su jako mutne do duše ali, ali e, provokativne Kreta se dovodila uvijek u vezu sa nekakvom Atlantidom jel to je bilo nekakva velika prirodna katastrofa i tako dalje i arheolozi koji su radili na Kreti, pa sve negdje do 60. godina su zapravo se nekako držali te ideje da je vjerojatno minojska civilizacija, Kretska civilizacija, bila jako oslabljena ili, ili čak možda i, i, i razorena velikom vulkanskom erupcijom za koju se znalo da se dogodila u tom prostoru, a to je eksplozija vulkana na otoku Santorino, odnosno Teri. U zadnjih četrdesetak godina se puno radilo u tom prostoru i izašli su jednostavno na vidjelu mnoge činjenice koje tu pretpostavku danas zapravo čine potpuno nemogućom više. Zbog čega? Na jedne strane imate situaciju da se doista nakreti negdje sredinom drugog tisućeća prije Krista, to je opet brončano doba, brončano dobna civilizacija, da dolazi do razaranja kretskih palača. Nakreti je bilo u to doba četiri ili pet neki misle. Palača koji su bili centri moći, najveći je bio Knosos. Jel? Svi ti centri moći padaju u nekakvom, nekakvim požarima, u nekakvim razaranjima, Knosos se nakon toga ponovo uzdiže. S druge strane, znalo se da se i na Santorinu negdje u tom drugom milenijum desila ta katastrofalna erupcija, te dvije stvari su se pokušavale povezati. Danas znamo da je razmak između ta dva događaja otprilike tri stoljeća. Znamo danas da su zapravo se ta razvaranja dogodila u vezi sa dolaskom novih elita sa kopna, dakle mikenskih moćnika sa kopna, koji su de facto preuzeli političku vlast na kreti i nakon toga je kreta funkcionirana odlično još nekoliko stotina godina, dakle nema uopće govora o nekom kolapsu, a da ne velim onaj Događaj koji se dogodio prije, kad je, prilikom te erupcije vulkana, na Santorinu koji je uništio sam otok Santorini i jedno vrlo prosperitivno naselje brončanodobnih trgovaca tamo. Međutim, na samu kretu zapravo danas uopće ne možemo naslutiti da li je imao ikakve ozbiljnije posljedice. Joseph Tainter u knjizi Slom kompleksnih društava piše da su jednokratne katastrofe poput uragana, erupcija, vulkana, potresa ili velikih epidemija trajni favoriti pri tumačenju kolapsa. U jednostavnim rješenjima uvijek ima privlačnosti. Platon u dijalozima Kritija i timej opisuje scenarij nestanka Atlantide. U Bibliji se opisuje velika poplava i niz pošasti. Jer I, i antropolozi vole takva rješenja. Juan Mackey tvrdio je da znakovi strukturalnog kolapsa na nalazištu Benkevijeho, riječ je o nalazištu civilizacije Maja, ukazuju na veliki potres nakon kojeg su slijedili socijalni nemiri. James Brubaker pak ukazuje na pojavu virusa mozaika kukuruza, koji su u doline Maja skariba Kariba donijeli uragani. Niz uzastopnih loših žetvi koje uzrokao taj virus doveli su do gladi. Glad je dovela do izumiranja i nereda. Ali najčešće te jednokratne katastrofe nisu uzrok kolapsa. Takav je slučaj i sa kretom. Govori dr. Stašo Forembacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Ono što se je dogodilo, doista, to je bio, to je bio definitivni propast dobne civilizacije na istočnom sredozemlju. Međutim, on se desio nekoliko stoljeća kasnije. On se desio i trajao je de facto jedno 150 godina, negdje od kraja 13. pa do 11. stoljeća prije Krista. To je sad jedan jako zapetljan i jako kompleksni događaj u kojem imamo relativno dosta informacija jer su neke od civilizacija koje su tu bile na bile pismene. Tako da imamo svašta, imamo čak i pisama koje se ti kraljevi šalju jednim drugima po kojima vidimo da je situacija loša, po kojima vidimo da se nekakvi nemiri događaju, nekakvi ratovi nekakve nestašice, međutim, to su vam sve jasno, to su jako davna vremena i tu svugdje imate nekakve male komadiće nečega koji vam više zapravo stvaraju problema i više vas podbadaju na spekulacije nekakve nego što vam doista mogu nešto objasniti. Dugo vremena se za taj kolaps isto smatralo da se radi o nekakvom događaju koji je izazvan izvana, nekakvim velikim seobama, kasno brončano dobnih plemena iz područja Središnje Europe, kasnije željezno dobnih isto tako usiljenika, takozvani dorana, koji bi došli od Zgora, nigdje iz Grčke. Danas opet znamo da zapravo ništa toga više ne može ozbiljno držati vodu. Nekakvih pomaka je vjerojatno bilo, međutim opet se na njih treba gledati više kao na posljedice nego kao na uzrok. Što se zapravo zbivalo u tom prostoru? Propast egijskih državica, to su bile male tvorevine, to su ove Mikenske, Mikenska kraljestva, sama Mikena pa onda cijeli niz drugih, da sad ne nabrajam. Njihovu propas ne možete shvatiti kako ne gledate širi prostor jer oni su zapravo bili mali igrači na rubu civilizacije toga vremena. Glavni igrači u to vreme su bili Egipat i Hetiti. I ono što se dogodilo, a ne, nećemo možda nikad znati točno zbog čega, je bilo da se Hetitska država urušila. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. i sljedećeg četvrtka govorit ćemo o propasti civilizacija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimili Matija Čulig i Alen Križančić, a u redi je vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi www.hrt.hr Kosa Crta, radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.